خاره نه مفهم کای نه وای کله نه څوک دا کای نه او داس کای څه کای هه څوک دا ورسنه غایره څوک وای لکه څهه کنه دنه خپل نه نه ما رضا الدين حتاشري زور میں تنوی باب والسلام على عباده الذين اصطفوا موا بعت فنخیر الحديثی تاب اللہ و هذه الحديثی تاب اللہ محمد صل اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم باوی جو لیسواتی مرتان مرتان و صلاسان و صلاسان اقتداو متحایدی کرسکلا نمارت نکم نبیو دو صلاسان و زیتینی شید وزوان مرتن شی نموپلی مطلق بشی او قداش احاد کچی اوزل جو حال بشی او قدر شی هم احتمال درین تسلیس اولادی اختلاف مادین دم مرت او مرتین او سلاسکی اختلاف تناقضی نده بلکی اختلاف تنوعی ده دا جنه سمو قضافه د مصری خبره کوم اختیار خدي بلکې اختیار دي تنوع دي دانووم جې دانووم جې دانووم جې هم موضوع بر حدیث قال اننا راويون في قالوا و قالوا قال هذا النبي بالاسم ان اني راتي ان نذان نام ذان ان نام قال صلى الله عليه وسلم و قال هذا النبي داوود قال داوود ابن ابن ابي داوود ها دا. ابن ابي, أبي نجاح حن نام صاحب تصحا انما كان منه من وجودي الفضل اذا في صابه الفضل ذا حاشده و الصواب قال معنى بوشي ذا حاشده لال فرض نچه که جدا فرضه نده دیه ما تاستویز جدا اختلافی تنوعی دیه اختلاف نده تناخوزه نده آیا بابا فرض ما صرره از این حضور چونکه ڈلتانوان دا خرد و دا اختلاب چلیتنا و عید نرد دا تناقوشیدی ڈهی مغدار مفرود کی اختلاب تے صومن مغدار خردی ڈهی مصر متعدد مبخشتی کی فید دا مصري مصری تقرار او مقداری مفروضات ویلی موسانی فالی رحمت چیه دلتا تعرض کرده مقداری مفروضات اتابع او کی فید تحن تعرض کرده مقداری مفروضات امائن مالک رحمدالله کلیمانی جمعی او راستی ما سکی احمد بن حنبل نن مشهور غوې تاري امام شافي سي بودي امام ابو حنيفه کو دي واندي بعض راسته دي البته دا بعض راشي دي بن ديما مشکسته من دي خو یو او پنيزه امام ابو حنيفه رو بر راستا. وزید تفسیر پوش بیدی. تقرار احمد تخایل دی پا تسلیز باندی. احناف مالک یا احمد ابن حمال لی دی. دا مصر کا تقرار نشتی تسلیز نشتی. کیا پید محتار ترخار دم مخدر روستا داشت مخدر تصویقوئی یہ او قول دائره چه گوشتا دم مخدر داشات قول مینه شروع چه داشت مخدر ایش هرچی مخدر دم مخدر محمد پڑکی ده پاس احمدي الرحم <سؤال> بالفقايده او شد التحنيط هپټ کې د دینه د شنه شوي حاضري د ابو سيدام الفارقي یو کول دي مې عليكم دائم احمدي الرحم هم نقل دي لكما صدر خطينه کې د توكيد دي د مسافر لپاره او مولي د مقيم لپاره د م وقبله پر یو مو لر تنه مسافر د پردری د جمهور پرماندی ما شاء الله منشتان خدي طول مسلوته مصنيفه تعرض نه کړي مصنيفو تعرض یې ته کړي دی چې استحاب پر کړي کې کفاب او غادي او قال ما طلبت في ذلك وعمق من مقاصدك احسن ما تمت في ظاهره و باطنه الثالثه ومسدافي ری جی تکرار عمره اشتیاق عمره چه چه موسم قدریشو کی شدت دانہ تتا او تکرار چ واپسید تتنہ محتاج تکرار شان او استعاب هو هم تکرار هم کی دیر استعمالونکو استعاب واه واه چون دا په ورته په مرغه ته مقدم عنقهه تو ستونه ماخه طرف ته سچ نه درنه شو راغتي دي د دینه مالک قرار هم را وی او احساب هم را ہے ہوا اولائے وخلق في ذلك دانوي چې ټیک دا انبغاءن مدغشه ان ذا الا قديد کی شراره څنګه دین او په انبغاءن مدغشه دا لکه په یي کې راغې چې اشتعالني انبغاءن مدته ان لیکن فرزان د و اقتفاع <تصفيق> پا بازی وشید و فرض ادا کیییی تابیر میں سنگو کون ان بیغان دو چدا و فردان دو دس چند دسی منگا موئی اچی استعاب کروئی و با دیب ترخیر نوئی اچی دا اچی اچی مخام کی فرض ہے فقالو الَّذی فی آثارک محادهی اینما هو النبی اسلام مسار آسو فی وضوحی رسرات آګه دان عمر متو او د خپل کې په دسیه که په دې لري صداع هند به غان نوجه بو ذلک کما دې عليه فرضن اذاک معل فدغه نه فرضه او شیطان سو یو ربطاتای سده 22 درواني ثه ستدا تاکه هغه را کومه مشکلې په وی تایم د امام دغه زمینه په دې کې په نبی صلی الله علیه وسلم زموږ له دغه په دې پیښو وی بایه ته لاړې یو وقادرونه علی نبی صلی الله علیه وسلم هلا شارده هلا ما ذهبای دې په فرض هلا ما هې مثرث انه ورابايي چې مثرث باجرا بل تر صحه دي دا غېنه کې پاپه باجي مدني چې دي څنګه نو ان رسول الله السلام توجا رسول الله السلام مده سکواله همته مصر پدان سیران اوپران رہا اور پسیح حدیث ہوئی ہے ایک سو پچیس مصر حدیث ہوئی او ابن آون دشار بن ام دان کرے دی اور ابن آون تحویر نقل کرے دی رسولیت اسییت تاسو دیت تاسو یې رسول الله اسلام په سفر تبوک سفر و فتو عزلی ثنا اللهم سلام اللهم وقد ذكرنا نسيتها ناسی هو ذکر کړی به شي انتقدی ففي هذا الرسول الله اسلام مسحنا بعد راسه هنا شي کناشیا راځي مړي ها اوس ههایې څنګه چې تارود راشي یا پکناش ښه وڅو یا پکې ترجیح ګورو یا ماږه جامه ګوږه جامه شهره دسی جامه کیږي مونږ ته په دې کې نه خنډه معلوم مونږ البته موږ تا پرې کې جمع معلوماته جمع صحیفه په باری کې انده انشي نو اکتفا پرباری فرزنشي او استعاب استعاب انده انشي دا ان به رانځي چې چې موږ پیغمبر دې ارشاد جه پرادې کې استعاب کړل نه پیغمبر ارشاد جه تیاق کړل نه پیغمبر ارشاد ما کار کړو ومغا اكتفاقنا سيهم قردنا أعزائتا معلوم بالشبكات الشرحان وليس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قدل لعنى ذلك كان منه لأنه فرض لعنى ذلك وإنان شراء فرض فقرأنا نحن صلى الله عليه وسلم توضع صلاة صلاة صلاة من تسليل فرض خنره ذلك فرض لا اذا قل منه لأكلم من فرز ومن فرز کلا فرض او کلا زیادت سوادی کلا فرض او کلا زیادت سوادی داب ترقید زیادت سواد شوید خیرنا باعثا و ساری فشتا تحجیل نسان گوکو خیرنا باعثا و ساری فشتا يجب أن تتعرض لحقوقها يجب أن تتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تحديث على سيد الله فإن تتعرض لحقوقها وظهور الناس يتدليل على أنه باقية الراصل حكمه وحكم زهر منه د یوو دې کرځ حاتل دې دره دره دې چې ما سپنا شي آ په سره کې شو دې په ما به یې سره ما نه ما ما سپنا شي په کوم سره چې ما به نو ذنی حساب ظاهر من شو حشره لهانو ذنی حساب تو اچتا من شو حشره ذنی څنګه شورا ظاهر انا ذنی څنګه شورا حمامي په اچتا ته شو دی وسای جی د سن کیږي یاي دریک او یتنیکا دات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 او کومي هي وي د هيچه فقط ومصوہی عبده چې فقط مصوہی د او کما پا اژو توزی فطر وضو کی دا دپاو مستری ذنب علا نه حل کیونه وتی بل شکی یو حکم لري حاجت کو شیتاس ان باقیات راغه حکم او حکم ما زهره منه لأنه لو كان الحكم قرصبت بالمسعد آماما لكانك المسهد الخوفيهن هو المسعد آماما بالفرد التغذيذ ندعب دسي لك المسهد الخوفيهن هو فاركي خدوء زائف نشده تخفاء رجل الله تدعى خوفيهن نزائلين وغبين زواصة چپتلين وغبصين هم انصوح لذانكي يور حكمهن فلم يكن الا <سؤال> وقد غيبت الذاه سيمانو دا فکندنی ویری کی سوپ کې پاپنای ودو کان بازری جننی باریان کوبادی ی خروی تمه زو ن پرمها تارمن وان نکاتکیی چه زاهیدین دلیشی و هم صحلاما وان او غایبای دې ما صحیح ما تاسو کښې کې وسکې فجوه ده حکوم آقاب من همانو قلد وده شوه ده حکوم ده غائب ما مزمینا ده حکوم آمدا من همانو زمن ده اخکاره کی وچه ده اخکاره منسو خفرن و غائب هم فه حکوم دهی کشی فرما وجبا غصر زایر حفتنا چه غصر ان لائی جو دو مصد مابتن من خون. ندا یاید مصد مابتن من خون پو باتتا لترخا بانی سمتابر میو کن. ندا یاید مصد مابتن خون پو بادتا لترخا چاو مابتن بانی بادتا لترخا سلاس راک و غب خائم و خانده او حكم با یو لقا سخن و خبشانه که دا ظاهر و در باتن و او دا قشان تران که بعد دا ظاهر و در باتن و حكمه دو سنشو کولای که دا ظاهر لانمانگا احتمو محسق و باتن کری بارا طوطا محسق و باتن اتنی کیه او دا دا دشه زکن اکو سخن تابیدن کون دا یکونا خكم کله خقن واحدا چه فیو حكمن دی دا بوزید دا وزفدع اعضاء ریلین وحکمی کیو حکم؟ کما کان حکم رجین داغوی باز باز وقت فکشین حکم واحدا فنما اکتفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیادا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما باتیا ہمین رس علیہ و مانا دیمین دیم دم مست ما باتیا رسنے ہم پدی ذلك ذلك دي دري درا توک بری چن الفاظه مسائل کوم مقدار نفیه وانما قلوب فيما جواب دې نفیه شي شيکری نه شي نه علاوه فيما څه وځای کړه چا کی فضل محمود دې اپ فضل محمود کانه دینال فضل الاله تحت سیاحایی لعثار ولا تتزادا دا آثار برا عبر شو دی که تزاد رانشی ولا تتزادا زید پایتو شو لدہ ماسا پا ایمامانی فا قط پا کری شپیتو تری خوصا داروید تقل لی و یو روید که ماسا دا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <Hangkon> <ramos🤣displaystyle> <fellows> اول داوی داخل شاش اول داوی چو مصر پا معممان ما دی درائی کمپا هم پزین که احجا مصر پناشی کول خو خام خو مصر پا معممان دید او عجوبات سجری سره په چتره خپې نه شي که نه خېل داله کې دا ته یې پګنوم دی ده لکه فواله سينه چې دا مسلمانان سفري چې دیو رقم شتاق چې هغه معلومږي اتفاقان دا کښه غارښوارې کدار نو مازتي او یو د ښو موسی کې و وه ته حقیقتي وی او خپل باب نو ته او وی نو خن هم بیا خپله وسه یې زه پرته یم و کوم دا هڅه شی په پوهه پسته اخلي او به دومره کله ته چې ګیګ کې دی ته یې ها او زاب پدا حق باندې خبر راځه خبر راوې دا غشانتی پدیرایی کام کام خواه پتر اغرادی مست که دا پدکی خام خوز خوزی کنا نو واحیم دا ها هم کرده که ردای پدی پدکی وست را ممسخو کتاب الالت کم فردوزی کنده همه هم بحیطن مستر جی کتاب الالت آشت حلاولا دا ویوچ بممسخوز ناماما وزو عده وزو دا هم بممسخوز ناماما واندی پریشي کو ناده خمار همدا دي نري دركي اوته لاندي دي داو پریشي جحالت الوجري شرط زخمي راهي څه زخمي له احتمال کې کوم احتمال له نخبي کوم شي د کمال د موضوعياب کوم شامل خدودينې کې دا او ماغه مساله چې موږ ته د تېری دي چې یې دې کویږي دا ځوان نیکی موږ چې ته په وځای په دوهږي ځای نه دي دي چې دا وځي فدی یو کې فت مو کوي په یو قين نارين الذي يجوز في اذان من ما حكمه وصل من ما حكمه يمسح فما ما حكمه وصل فالوجه واليدان والرجلان في قول من يجب غسل راسهما فكل قد اجمع ان ما وجب غسل من ذلك فلا بد من غسله كله ولا يدرك بعضه دون بعضه سنة شيء سنهين او سنهين اما اکبر چې ممسوح دی توجو تقدر نه هغه په ممسوح به څنګه په خپل لیول واخلو ممسوح تی احاب نه لید ما سبب دې هم دي نو زه حال جتا للاس رسول جديد ها او یا حادثه حضور نه وقوم باجي مخصا خار ورين زا يدين سو كاتي وا وقالا اخرون من صحابهم دون بعد ان نظرنا حكم المثل كيف هو فرانا اول مثل فتين قد يقدر فيه وقال قوم من صحابائر ما مباتنا وقال آخرون يمسح ظارما دون بعد رمان باتن دا پاسطر دا ظاهر دا پاسطر دا باتن دا, دا, دا, دا, دا, دا فون العنج التلیش دا قد اتفقا أن فضل محفظ في ذالكا وعلا بعدها دون مساكل دا امرار دا يلی موضول دا رس مینک وزین پاتکی کنو پاتکی کنو پاتکی کنو پاتکی النظر على ذلك يكون كذلك حقوق مصراسي هو هذا بعده دون بعده قياسا أبتئمون كما تاثر سويد سنگم تاثر سويد ابتئمون كم و هذا محمد حسن رحم الله و ذلك من بعد نبي اسلام اردن معرفات حقوق ذلك اكتفاع ببعجنا في الجمال حالوه دا اختلاف ده چه روغه دا ناشیه متعینده که پا هر جهد دروغه چه مصحوشه یا خوالا ده چه روغه دا ناشیه متعینده دکه دیم خوالا ده چه پا هر جهد بانده واغا ناشیه دا که قطعه واغا طرفین ده خوچه ما سوشیه جهد جهد خبر ا포 شیتاس باسکما کو نور مڅه تا